Однак не спрацювало. Він дочекався 14 червня, кратне 7, і надіслав наступний афоризм нісше. Завжди один і одна – це дає з часом двох праворукий Заратустра. Минув ще тиждень. У жодній з трьох газет не було для нього ніяких повідомлень. З фанатичною впертістю надіслав наступне послання 21 червня, взявши його з того ж таки синього Томика. Дехто не може позбавитися своїх власних кайданів, однак є рятівником для друга, інвалід Заратустра. Він не вгамувався і 28 червня. Вмістив на сьомій сторінці, яка вперто не бажала ставати чарівною, таке «Будь, бодай, моїм ворогом», – так каже правдиве шанування, яке не насмілюється просити про дружбу. І от, нарешті, розгорнув одну з вечірніх газет і побачив унизу невеличку і глузливу, як завжди в зоряний, відповідь. Ще нездатна жінка до дружби. Однак скажіть мені ви, чоловіки, хто ж серед вас здатний на дружбу, навіть якщо він син Заратустри? Вони побавилися ще деякий час. Редакція газети навіть повідомила Шульгу, що згідна надавати йому як постійному клієнтові знижку. Шульга скористався цим і вмістив тепер вже не сьомого числа – нове послання Ніцше. Занадто довго в жінці були заховані Бранка й Тиран, тому жінка не здатна ще на дружбу. Вона знає лише кохання. У той же день він прочитав у ранкових газетах Глухий натяк на те, що на майбутньому процесі Богдана Сташинського вбивці Степана Бандери збирається давати свідчення жінка, яка володіє сенсаційними матеріалами, що доводять причесність до замаху на керівника ОУН радянських спецслужб. А за кілька днів у військовому містечку бази у Карлсхорсті з'явилася немолода жінка. За манерами і одягом, Шульга відразу зрозумів, що вона тривалий час мешкає за кордоном. А жінка кілька разів виразно на нього подивилася, сидячи на лаві, читаючи книжку. А одного разу книжку цю, він зауважив, що ту саму, залишила на лаві і пішла. Він сів на це місце, закурив, непомітно позирнув на обкладинку. Флобер... «Мадам Боварі». Ну, все зрозуміло. Емма надсилає вітання з Москви. Ну, спочатку вирішив обминати зв'язкову, відтак зрозумів, що це наївно і не фахово. Зустрілися в пральні. Ну, зв'язкова сама призначила це місце. Смерділо пральним порошком і брудною білизною. Гули пральні машини, гомоніли жінки – дружини радянських офіцерів. Шульга придивився до зв'язкової, вродливе колись обличчя, великі карі очі з кутиками опущеними долі. Чимось нагадує Каганову. «Родичка?» «Та ні», – всміхнувся Шульга, «просто теж єврейка». «А що вас так розвеселило?» – запитала Гіта. Так вона відрекомендувалася. – Моїй московській подрузі ваше становище не видається веселим. – Передайте, будь ласка, подрузі, її родичкам та всій межпусі, що все йде по плану. Об'єкт під контролем. – Не брешіть, – різко перебили Гіта. Ви з об'єктом ще навіть не бачилися. Хто ти така? Подумки розлютився Шульга. Які в тебе повноваження, стара торбо. Підійшла черга. Гіта вийняла зі сумки білизну, поклала на вагу, заплатила, і вони попрямували до виходу.